8 atal ditu liburuak eta gauza gogorrak erraiten dituela esplikatu digu Jean-Louis Davanteck. Ashtapeneko izenburua ez zuen ere Frantzia eta nazioa pentsatua, Jean-Louis Davant. Français nationalismoas, c'est à révoquer tous roma tardo latinoak idasten zuten de deben lo galico, ce vait es Zendako aldatu duzu. Lucienek uh, Oartazi dit, eh, nahiko agresibua zela, eta hozela ditulu neutroago bat. Jo gauza gogorrak eh, eranen banituenea barnean, bai naski. Baina gauza gogorrak ez dira nik eh, eraiten dituenak, baina eh, errealitateak eh, dakartzenak. zen eh, oso gauza gogorra da frantziar nazionalismoa, ez idurian. Ez dutako? Asimila zailea baita, e, iduriruke denak berdin horrek eran nahi lukela denak identiko, eta berdintasuna ez da identiko izatea adibidez zuetan ni berdina gara naskie, eh? gero eh? baina ez identikoak jankuari esker, eran dezaket. emaztea eta edo, emakumea eta gizona berdinak, baina ez identikoak, hara. Badu bere indarra astapenan estatuak gerlek ere ikusten dugu, badira beraz hainbat faktore. Bai, jasiran eh, erregeak, eta beziki Louis XIV, Louis Hamalaugarrena, erdi Espainiara zena, emaztia erdi Espainiara zuen. Bena dela ez zuen, horren meharri gogorra izateko, eh, behaz absolutismoa imposatu zuen. Estatua beraz esatua. Ez omentzuen era, baina de facto hola egin zuen. Ondotik errepublikak makila hartu zuen. Nazioak erregearen lekua hartu zuen. Ta ber Ta zuen eta ber absolutismoarekin. Eta hemen eskereko bertzale batzuei eta zai gustatzen hori eran dezadam, baina errepublika hoi absolutista izan zen, beziki irautza demoran. Eta beti zerbait gelditu zaio hortarik. Eiki hizkuntza bakarraren erannezak erlisa eta batzuen ustez laikotasunaren izenean, Charlie Ebdo eta beste hizkuntzak argulaatzen dituzte. Esko aaldeetako hizkuntzak Frantzian nola deitzen die el Lelangizional arguiatzen laikotasunaren izenean. Beraz uri luke frantsesa laikoa dela eta beste... E Franziako beste izkuntzak, obskurantist belek dioten bezala. Hori, hasta keriada. Edo zen gauza erandaiteke, edo zen izkuntzatan. Eta francesak baditu ez, eskuin muturrekoak ere. Denak estira naziak, zonbait bai. Denak estira fascistak. Nazi behin hogehiago, fascista badago, jale. Hori enartean. Eta bestiak ez, bon, ez, baina. Horrez, erre nahi dut... Edo ideia, edo allarikatzan aldusu, edo sein